Fala galera do Saberoto, tá começando o nosso primeiro podcast, o SaberotoCast, e hoje o nosso tema é Google e suas cópias, e aqui com a gente hoje, Léo Feitosa. Fala aí pessoal, belezinha? Beleza cara, e aí o que você tem a dizer sobre o Google, suas cópias, suas políticas e etc? Então, o Google, se você não sabe, agora ele tá punindo pessoal que usa o Ctrl C e o Ctrl V. Ctrl-C, Ctrl-V. Se eu botão direito, copiar, botão direito colar, não tem problema. Aí pode, só não pode dar o Ctrl-C, Ctrl-V. É, viu? Sempre tem um jeitinho brasileiro para tudo lá. Sempre tem um jeito. Agora eles estão punindo, se eles pegarem um conteúdo duplicado, eles vão punir você, porque você copiou de alguém. Eles vão dar mais preferência pro conteúdo original. Então por isso que o meu blog não tinha visita nenhuma, eu era punido pelo Google, sempre sabia disso. A vida diz, era só no Ctrl c ctrl-v É, é isso aí Gogo destreia no vida desde 2011 Desde 2011, desde o algoritmo panda O panda aqui tá acabando com a graça de todo mundo Como que funciona esse panda aí? Pera aí, que eu vou dar uma lida aqui <risos> Isso daí a gente corta na edição depois O editor vai deixar isso no ar, apósito O panda tá em extinção, já era pera aí, pera aí, que eu não tô lembrado mais